Fina asdaq alhadis kitabullah taala wa ahsan alhadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar alumuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin pripada Allahu niega velichamo slavimo i od njega pomoć i utočište molimo utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naše duša i naši loši djela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 i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, u ovom časnom trenutku posljednjeg dana ovogodišnje kurban Bajrama, dok još uvijek osjećamo bajramsko raspoloženje radosti, osjećaj ponosa što nam je Allah ukazao na pravi put i podario nam tu najveću blagodat, dok još uvijek učimo nakon farz namaza, tekbir i tešrik, dok osjećamo upravo kako poslanik s.a.v. kaže da su ovo dani ejjamu eklin, wa šurbin, wa zikri ta'ala, dani jela, pića i spominjanja uzvišenog Allaha, u današnjoj hutbi ćemo podsjetiti na tri značajne poruke Kurban Bajrama Jer uvijek Kada ispunimo Određeni ibadet Postavlja nam se Uvijek pitanje šta dalje Kako dalje Kako da budemo što Produktivniji Kako da imamo svoj život Što stabilniji Jer nakon Ramazana Uvijek se pitamo Ako smo tako bili aktivni u toku Ramazana, šta poslije njega? Ljudi postupaju različito. posli Ramazana određeni broj ostane stabilan i redovno dolazi u džamiju. Ali ima dosta onih koji, nažalost, napuste džemat. I nakon Kurban Bajrama isto tako se postavlja pitanje i oni koji su klali Kurban i osjetili zadovoljstvo žrtve koji su prinijeli iskreno u ime Allaha kako i na koji način nakon kurban bajrama nastaviti svoj život Poštovana braćo kada analiziramo kur'anske ajete koji nam govore o hadžu vidjećemo naravno pošto se Allah kune sa ovih deset dana mjeseca dhulhijjeta A poslaniki Kalihu salatu selam kaže da nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih dana to je 10 dana Dhul Hidže. Pa čak i kad reperitaju walal jihadu fi sabili Allahi ar Allah. Pa čak ni borba na Allahovom putu, Allahov poslanice. On kaže čak ni borba putu osim da čovjek izađe lično i sav svoj metak založi i nisečim se otoga ne vrati. Jedino je to vrednije od dobrog djela i Allahu draže od djela koje čovjek može činiti u danima Zulhidže, ovih prvih deset dana Allah kaže kada govori o hađu vateze uvedu ispremite se za to putovanje treba čovjek ponijeti hranu ili ponijeti novac da ne bude ovisan kada bude na svetim mjestima ali Allah podlači fe inne hajra zadi takva ali najbolja opskrba jeste bogobojaznost. I to je prva poruka koju bih volio danas dobro da zapamtimo. Jer uzvišeni Allah kaže: "Wa laqad wasaina alline utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Mi smo onima kojima je knjiga data prije vas, a i vama naredili da se Allaha bojite. To je nit koja povezuje svo čovječanstvo od prvog čovjeka Adama alejhiselama pa do posljednjeg presudnijeg dana. Bogobojaznost je nešto što je poslanik alejhi salatu ve selam oporučioo i sebi i svojim sledbenicima. Jer isto tako za kurban Allah kaže: "Lejanal Allahu luhumha waladima uha." Do Allaha neće doseći niti stići ni krv kurbana vaši, ni njegovo meso. Walakin, jenaluhu taku aminkum, nego će do Allaha doći vaša bogobojaznost. Onaj ko istinski osjeća da to što radi, radi, iskreno Allaha radi. Sljedeći sunnet poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, povodeći se za onim što je Ibrahim aleyhi selam na tom prostoru sa svojim sinom Ismailom doživio i umjesto njega Allah ga je zamijenio Pa ga zamijeni smo kurbanom velikim Pa je Ibrahim a.s. na prostoru mine zaklao kurban A ne svoga sina Mi se prisjećamo svega toga Ali je najvažnija naša bogobojaznost Ako to radimo iskreno radi Allaha To će istići do Allaha Ako radimo da bi ljudi kazali Eno i ta i je zaklao kurban onda o toga nećemo kod Allaha imati ništa druga stvar koju bih volio da zapamtimo jeste da nam uzvišeni Allah poručuje a kada obavite propise hađa kad završite sa svim onim I izlazak na Minu i boravak na Rafatu i povratak na Muzdelifu i boravak na Mini i bacanje kamenčića i glavni tavav kada sve obavite Allah kaže Allah Allaha spominjite. Ke zikrikum abaekum kao što spominjete svoje pretke eu ashadda zikra ili još više. Arapi su imali običaj ima još uvijek da pamte rodoslovlje Znaju kosu im očevi, djedovi, pradjedovi i tako dalje Daleko pamte Nažalost kod nas u Bosni Sada pitate mnoge Ne znaju nego možda babu i dedu Al Allah kaže Spominjite Allaha kao što spominjete pretke svoje i još više Jedini braćo i badet U kojem se ne može pretjerati U kojem ne možemo preći granicu jeste zikrullah Spominjanja Allaha jer Allah kaže ja o vi koji vjerujete Allaha puno spominjite koliko god zaposlimo jezik kad dolazi čovjek i pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem za savjet on mu kaže la yazalu lisanuka ratban min zikrillah neka je tvoj jezik non stop mokar od spominjanja Allaha Jer jezik kada se pokreće, Allah je dao pljuvačku, ne daj Bože, bez vode ne možemo dugo. Da nam je jezik stalno mokar, da stalno izgovaramo Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah i u abihamdihi, Subhanallah il-azim. Što god cijenje na braćo budemo više zaposlili svoj jezik da Allaha spominje, manje ćemo pričati gluposti, manje ćemo ogovarati, daleko manje ćemo ljude uvrijediti daleko manje ćemo problema u životu imati. Arapi imaju poslovicu in ken kelamu min el fidla fa somtu mine zeher ako je govor od srebra onda je šutnja od zlata. Nekad je bolje pametno šutiti nego svašta pričati. Mudro, znati mudro šutiti ne izlijetati nego sačekati, dobro promisliti šta ćemo kazati jer nekada Jezikom nekoga uvrijedimo I napravimo problem i belaj koji nas prati cijelog života Čovjek riječ koju izgovori može da se uzdigne I da Allah učini da bude cijenjen i poštovan Ali čovjek nekada može izgovoriti riječ La yulqi biha balen Ne pridajući joj značaj i misleći da to nije nešto Ali da to bude sebeb ili razlog njegovog odlaska u džehennem Ljudi obično kažu, šalio sam se. Kada nemaju dovoljno hrabrosti da kažu istinu čovjeku u oči, onda pokušavaju to kroz šalu. A ja sam čuo jednu lijepu izreku, kaže, u svakoj šali ima malo šale. Daleko više ima istine. Daleko više ima zbilje. I čovjek želi slati poruku i kroz šalu, ali zna ako ga ovaj napadnik kaže, pa šta to govoriš, ma ja se šalim ova jezik Poslanik alejsallatu ve salam zato i kaže ko mi garantuje ukazujući na jezik i na polni organ ko mi garantuje za njih ja mu garantujem džennet to jest ko bude kontrolisao svoj jezik i svoje strasti da ga da ih koristi samo u onome što je halal poslanik sallallahu alejhi ve kaže da mu garantuje džennet zato Druga poruka jeste da nakon bajramskih dana nastavimo dalje što više Allaha spominjati. Da što više a, kroz zikr, kroz sjećanje na Allaha ustrajemo u onome što je hajr. Jer danas pitaju šta je keramet, šta je posebno čudo danas, koje čovjek može učiniti muslima na zemlji. Meni se svidjelo da u odgovoru jedan spominje, danas je kaže keramet i Da čovjek ustraje na pravome putu. Jer imate dosta muslimana koji su samo periodično dobri. Kad je Ramazan, kad je Kurban, Bajram, imate ih u džamiji, a nakon toga se izgube. Vrlo je važno da budemo ustrajni na pravome putu. Draga braćo, poruka je vrlo jasna. Mi sebi biramo sreću ili nesreću. Svojim načinom života, svojim izborom društva, mi biramo hoćemo li biti sretni ili nesretni. Koliko ćemo biti uspješni, ali je vrlo bitno da odgojimo sebe i da odgajamo svoju porodicu, da odgajamo svoju djecu, da utičemo pozitivno na svoju rodbinu, na komšije i na prijatelje. Jer treba ustrajati na pravom putu. I treća poruka. Koju dobijamo na dnu stranice. Gdje Allah govori o Hadžu I kad kaže, kad obavite obrede. Fadzkurullah, spominjite Allaha kao što spominjete vaše predke ili više. Femine nasima i akulu rabbana atina fid dunja. Ima ljudi koji govore, gospodaru, daj mi dobro na ovom svijetu. Ili našim jezikom prevedeno, imate puno ljudi koji kažu, ma daj ti meni dok sam ja ovdje, a kad umrem, šta me briga, ne uzubillah. Jer takvi u istinu, wama lehu fil ahireti min halaq, na ahiretu neće imati ništa. I kad Allah govori, minkum men juridu dunja, wa minkum men juridu ahiret, Ima između vas oni koji žele ovaj svijet ima oni koji žele onaj svijet. Jedna grupa sahaba se čudila Allaho poslaniče za Rima, neko da samo želi ovaj svijet. Kad zavolite ahiret, onda svatite da je ovaj svijet samo put koji moramo proći da bi došli do ahireta, ali da je ahiret neizbježen. وَمِنْهُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ Nar. Ali ima oni koji kažu Gospodaru naš Daj nam dobro i na ovome I na budućem svijetu I sačuvaj nas Džehennemske vatre U laike lehum Nasibum ima kesebu Oni će dobiti Nagradu za ono što su stekli Inša Allahu ta'ala To je najbolja skupina I treća poruka upravo danas jeste Da ustrajemo Draga braćo u dovi Da Allaha iskreno molimo Jer dova je ibadet Ako budemo Allaha dozivali On će nam se odazvati Ako budemo ga zaoprost molili On će nam oprostiti Ako budemo uputu od njega tražili On će nas uputiti I vrlo je važno Da budemo iskreni u svojoj dovi Jer Allah La yakbelu dua e kalbin gafilin lahu ne prima dovu nemarnog srca, kako kaže poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam. A to podrazumijeva da jedemo što je halal, da pijemo što je halal, da se odjevamo na halal način, da idemo na lijepo i halal mjesta, da vodimo računa što govorimo, što gledamo, što slušamo, što rukama uzimamo, gdje nogama svojim hodimo i da ako smo iskreni u dovi, za sigurno Allah neće naše ruke praznim vratiti. Ili će nam dati na ovom svijetu, ili će nas sačuvati zla koje je istog omjera kao dobro koje smo tražili ili će ostaviti nagradu zato i uslišati našu dovu na ahiretu. Zato, braćo, budimo iskreni u svom vjerovanju i bogobojazni. Spominjimo Allaha što više često i učimo stalno dove Da nam Allah podari dobro i ovoga i budućeg svijeta. Da nam podari međusobnu ljubav i slogu. Da učini da nam vođe budu najbogobojazniji i najučeniji i najsposobni između nas. Molimo Allaha uzvišenog da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu nabolje i da promijeni stanje muslimana kod nas nabolje. Da učini da osjetimo slast i zadovoljstvo uspjeha kroz našu organizovanost na pravom meputu da nam Allah podari khair dobro i ovog i budućeg svijeta amin aqulu ma sami'tum wastaghfirullahal azim li walakum wa lisailil muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurrahim